Mukanya akan benar-benar yang berkaitan ala ala itu adun newia mereka memotong tubik daripada hati mereka ala ala itu adun benda-benda yang berkait yang bersakut dengan hati daripada urusan dunia ala ala ik ala benar-benar ia terikat ia bersakuk dengan hati daripada urusan-urusan dunia dia kunazalika supaya dia kunazalika ai al-masqub istighaluvum sebagai <coughs> ada Isti Hati-hati Dan Maka itu Alallahu ta'ala Kepada Allah subhanahu ta'ala Bilkul yakin dengan sebelumnya sebab apa mereka sibuk dengan bersihkan hati mereka eh, dengan sebab mereka sebab apa mereka buatkan semua benda-benda yang berkait dengan hati mereka daripada kursa dunia supaya mereka boleh tumpu eh, kepada Allah dengan sepenuhnya semua <tuh> tafwidul amri ilahi dan mereka usaha Ha, usaha sebagaimana itu kemudian mereka menyerahkan urusan urusan ma'rifatillah ini atau al kashfi ini ha, urusan berita hakikat ini atau ma'rifatillah ini ilahi kepada Allah Subhanahu taala mereka usaha tetap usaha mereka serah ah ha, urusan mereka kepada Allah Subhanahu taala maka hua allah ha kemudian yang allah nak bagi hati-hati usia itu yang sibuk dengan Allah itu yang tukus kepada Allah itu apa ma min al anwar daripada jahjah yo wal al kafi dan juga rahsia-rahsia al ilahiah al attahal al asrar ilahiah wahyu ay al istigalu wahyu ay istigalu ah b Taswiyat al qalbi waktu alaik ia kerana sebab ini kebalallahi sabata fil adalah tariqul anbiya'i ini adalah ya adamu adalah cara nabi-nabi wal anbiya'i dan na'dan auliy wal awliya'i dan waliya allah pada cara mereka mendapatkan pendedahan hakikat-hakikat Karena apa, Faiz Naom? mereka itu al-abi awal awliyah. Rasulnya mereka itu nabi-nabi dan awliyah-awliyah. Lamb yang hasilu al-ulama mereka tidaklah belajar. Hasilu mana lamb yang tahu mereka tidak belajar al-ulama atau mereka tidak mahasi akan al-ilmu akan ilmu ilmu wal haqaiqa dan hakikatnya bertirasati dengan cara belajar sebagaimana ah, al-mutakallimun wal fuqaha wal muhaddithun. Hmm. Wal wajadul kunuz. Um, mereka mendapati alkan kunus akan harta sepanan. Hmm. Ai al-haqaiq Bab jadu al mereka mereka telah mendapatkan akan uh, kunus harta simpanan, yakni al hakak. Pasti akan mereka terkaya lah. dengannya dengan al kunuz uh, itu, ani diral daripada belajar wal ikhisadi dan berusaha uh, untuk mendapat ilmu. Wa misalul ilmi al-kasbihi Wa masalul ta'limi Wa misalul ta'limi al-kasbu Dia suka dengar Wa misalul ta'limi dia suka dengar belajar Supo dengar mengajar Al-kasbu usaha kita mengajak berarti kita berusaha untuk mendapat ilmu Kita belajar juga, kita berusaha untuk mendapat ilmu Wa misalnya tarikim, dan perupamaan tarikil sufiyati Dan perupamaan jawa al-sufiyati al-kanzu wal-kimia wal-kimia wal-kimia Yalah untuk mendapatkan ha? seperti harta simpanan dan alkimia kimia rahsia bezanya kita eh, kita nak ilmu kita belajar, kita mengajar kita usaha tapi asusia itu mereka nak ilmu mereka eh, usaha untuk dapat harta eh, simpanan dan juga rahsia oh, dan harta simpanan rahsia ini mereka dapat melalui tasfiyyatul qalbi, bersih hati mereka itu daripada sifat-sifat eh, mengumah dan wakat in ala'id. Dan menggerak, menggerak semua benar, -benar berkat dengan hati daripada perusahaan-perusahaan dunia yang berganggukan. Wa iya kah? berhati-hatilah kamu. Janganlah kamu. Hai, eh, Janganlah kamu... Uh, ia men, ia ga mana janganlah kamu, tujuh gitu. itu. berhati-hatilah kamu tidak, janganlah kamu kita rki, janganlah kamu, eh sama sekali. Tinggal al al-az al-kesbi tinggal berusaha untuk mendapat ilmu. Lama-lama dalam tapirit alergensi. Selama-lama kamu tak mampu dapat, tak, tak mampu dapat akan akan aharto simpanan atau rahsia rahsia untuk mendapat ilmu tadi pada hari kahitarkulkesmi maka tinggal usaha mendapat ilmu itu walhal aku ilah komnas ah bagi kita orang bagi kita orang biasa kalau tak belajar kalau tak berusaha maka kita tidak akan dapat ilmu berarti sebab komnas Nesbak bisa membilahli. Walhal aku ai bisa membilahli nesbak kejahilan. Apabila kita jahil maka mendasolah kita. Eka senyoh kalau ulama ususiah untuk mendapat ilmu dan hakikat dengan melalui pertemuan. Bersih hati mereka daripada sifat lembut yang kedua mereka kerahkan segala benda berkat hingga hati mereka di pada urusan dunia. dengan cara itu boleh mereka boleh tumpu kepada Allah sepenuh masa. Sepenuh hati, sepenuh masa, sepenuh ketika. Kemudian pada terserahlah, menyerahlah urusan makrifah ini atau eh, pada daya mendapat benda ini kepada Allah. Itulah eh, Allah mengkhidahi, Allah sangat mengkhidahi. Hati mana eh, yang layak untuk mendapat cahaya-cahaya uh, yang rahsia-rahsia ketuhanan Itulah jago nabi-nabi dan uliak-uliak. Tapi bagi kita orang awam ini, kita wajib belajar. Kita belajar maka kita mendasar dengan sebab-sebab sebab, daripada kita belajar maka jahilah kita. Jauh kita mendasar. Bayan hal al-Qalbi bin nismati al-Ulumi wal-Farti bayan al-Takalumi muka al-Takalim wal-Farti bayan al-Takalumi wa-Tariqi wa-Tariqi al-Sufiyyati Udaya keadaan hati maqam hati atau keduduk di hati bin dengan nisbah dengan disandarkan ilal-Ulumi kepada ilmu-ilmu Uh, uh, wal Wolferki dan kerana perbezaan bayan takalumi dah antara belajar untuk mendapatkan ilmu itu nih watri kiswah watri kisufiyati dan jauh ulama tasawwur mendapat hakikat ilmu. Alam Anal an Analil Qalbi bab ini tahu bahawa bagi hati itu dua pintu. Hati kita ada dua bitu. Babun yang fudu ila alamil hawasi. Satu bitu, bagi hati kita, itu itu temuslah ia. Temusilah ia. Temuslah ia. Maksudnya boleh lalu. Temulah ia. Uh, ila alamil hawasi. Pada alam, pada Indera, Baca Indera Alam Zahir. Ha, alam al-hawas alam al-zawahi alam zawahi al-hawas wana al-zawahi alam zawahi ala bakai ikraay alam ana alam zawahi wa babun yufri ila alam al-ghayb satu lagi hati kita ada gitu gitu ini tumbuh tumbuh ataqo andi uh, kepada uh, temus ana boleh begitu Ila alamil ghaibiku pada alam ghaib. Wayu'rafu sidhku hadanu qawli bita'amuli finnaumi. Dan diketahui benarlah ha, perkataan ini. Mana benarlah perkataan ini. Iaitu lah, benarnya ha, apa aku kata bahawa bagi hati ini dua gitu. Satu gitu oleh kepada alam zahir alam zahir alam duniawi yang kedua hati kita ada bintu-bintu kepada alam ghaib. Al Ikhtiwai benar akan perkataan ini bila taamul dengan perhati ini kita fi nauni ada ketika pada keadaan tidur apabila kita tidur cuba perhati Rana, Rana, Rana fa innaka kana bahwas. Fa innaka kana bahwa. Rana sesungguhnya kamu tara fihi min ajaib. Ah, kerana sesungguhnya kamu melihat di dalam tidur itu fi dalam tidur itu min ajaib di pada benda-benda yang ajaib. Pertama dalam masa titik ketan Ketika kita tidur, kita melahak benar-benar yang ajaib. Wa yaduharulaka fihi al-ghaibu. Al-ghaibu itu. Dan Zaheel bagi kamu. Kerana sesungguhnya. Zaheel bagi kamu si sinam. Ketika tidur itu, al-ghaibu akan menawaib. fihi bu'udun dan Zahir juga mana waizharulakafihi mafihi bu'udun dan Zahir berkamu juga di dalam tidur itu perkara yang mana perkara itu ada padanya bu'udun bu'udun berarti perkara yang akal kita tak ada mu'udun ay bu'udun anil ukul benda yang jauh daripada akal Oh, benda tak, tak teringgung oleh akal ha? Bimud datin madin datin Bimud datin madin datin, madin madin datin. Dengan tempoh yang panjang Anak hmm. pula tidur tu tengok benar-benar yang pelan Yang kedua, tu tak tengok benar-benar yang baik Yang tiga, tu benar-benar yang kita tak boleh nak fikir oh, Benda tu Bukanlah berlaku di hari ini, kemungkinan berlaku selepas eh, sebuah tempoh yang panjang. Itu, kita ketidur. Eh, kita ni, manusia awam ni, eh, Allah dedahkan perkara-perkara ha, ra perkara raib, perkara penat-pelat, perkara-perkara yang kita otak tak lena dikit. Ha, ini bagi kita. Wafil pada kada'ah sedar tidak hidup, inna ma yan fathihu fiha dalikan babul al-ambiyyi wal awliyyi dan dalam keadaan kita tidak hidup sedar oh nyosony terbuka lah fiha wafil ya Allah terbuka, inna ma yan fathihu fiha ada Panyasanya terbuka lah. Tidak-tidak ter ter terbuka lah. Di dalamnya, dalam Yaqadah kita itu. Dalikal babu. Oleh itu, itu. Ay babu alamil raih. Itu alamil raih. Dalikal babu ay babu alamil raih. Dil-anbiya'i bagi Nabi-Nabi. Wal-awliya'i dan bagi aw awliya'i ya Allah jadi makna bagi kita eh, kita boleh tengok benda-benda akhir eh, tapi kadang-kadang kita tidur. Itu pun ai eh, kalau kita kalau dah tidur dengan syarat-syaratnya. Ai eh, syarat-syarat untuk terdapat eh, benda-benda yang baik, benda-benda yang flat, benda-benda yang akan berlaku pada masa ah, masa bad, pada tempo yang lama, kita tidur dengan syarat-syaratnya. Para pertamu itu tidur dalam serbah tasbih sunah wuduk kita mengambil wuduk wudu. sudah sudah memul wuduk saya sunah wuduk berak ah ha, dan kita ha, ha, Bajalah Bajalah ah bersikilah bacalah doa bacalah Al-Quran bacalah zikir-zikir bacalah doa azza azza dan kita berate dan kita tali engkau eh, titulah soh hati kita dah eh dah bersih hati kita dah jelas hati kita dah mula dah, dah habis daripada kampung kamu kan, eh kampung eh eh demi ini waktu kita tidurlah menggadak uh, dengan bar baring di atas lebu yang kanan menghadap muka kita pada kebelak cara eh, sambil baca doa tidur dan dalam tidur Aa, kita izin fak kepada nabi. Kepada kita izin fak. Ada eh, kadang-kadang kita hidup, dah baca doa Oh hidup. Bagaimana nabi kita aja. Dok Omar sur. Semua kita eh izin fak. Sudah izin fak. kepada nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Bersilawat kita eh tamu. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertarik, ngetik. Tak ada ilahah ilallah Rasulullah. Tak ada ilahah ilallah Rasulullah. Tak ada ilahah ilallah Rasulullah. Ingin kita terlelap. Ingin tak ada ilahah ilallah Rasulullah. Insya Allah. Eh, apa sahaja kita dapat, apa sahaja kita leha di benda-benda berayat jahil, apa sahaja kita leha di benda-benda ya, berayat black, rasio dan eh, benda-benda yang agak kita tak bimbo insyaallah yes, dan adalah hakikat di pada alam ghaib itu ay boleh at kita boleh tu lemesh kepada an mulghaib kita dihidup -di -di -di -di -di, tapi dengan syarat-syaratnya uh, tapi nabi-nabi aulia-aulia mereka boleh tapi tu, itu uh, ay, mereka, itu hak mereka boleh kepada an itu hati ditemui kepada alam orang itu terbuka, ter, setiap sentiasa terbuka uh, bagi mereka, sebab mereka, maknisa-maknisa yang maknisa, terlalu bersih daripada sifat-sifat menghormat, yang kedua, mereka hati mereka terputus daripada alat semua ala perkara ala yang ada di dengan umur urusan dunia Wadalaikaliman taharro, wadalaika dalikal kashu, dan pada dah itu, Kishu. pada dah hakikat daripada alamul ghaib itu, pada dah hakikah dan ilmu ilmu daripada alamul ghaib itu, uh, liman bagi orang taharro, taharro, qanbahu bagi orang telah menyuci'ahkan hatinya amma sirallahi daripada apa sahaja lain daripada Allah Ta'ala hmm. dengan sebab tu apabila kita hendak tidur bagaimana ustaz ayat tadi kita tidur, kita tidur dengan la ilah Allah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا <بيخال> إله إلا, الأ محمد الله محمد رسول الله. تُكفَر به الذنوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. به السيئات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. به التودد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى أخره fa aqbala biqaman itu orang yang telah bersih hatinya daripada apa saja lain daripada Allah fa aqbala maka tertumpulah ia bilkul yadid dengan sepenuhnya hanya li sepenuh Allah taala a disebut اسمه pada Allah subhanahu wa taala wa ilaihi dan kepadanya ha, kepada ha, tahara ha, من تهر قلبه أما سوى الله فأقبل بالقل عليه تو الإشارة إشارة بقوله النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون <تصفيق> semua perkara yang tidak berkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tumpulah semua kepada Allah sabakal mufarriduna telah medului lah oleh sabakal mufarriduna telah medului lah oleh orang-orang yang mentafridullah ma'asa atau ma'asing akan Allah al faridun makna al wahidu sabqa al mufridun orang-orang yang menetrifkan Allah orang-orang yang asing Allah daripada semua amma siwallah orang-orang menceraikan apa saja amma ma siwallah Ila ditanya Rasulullah wa يَا رَسُولَ اللَّهُ sahabat dia itu Al-Mufaridun Al-Mufaridun Faraidun tafri. tafri pada Tajri orang-orang mengasingkan diri dia daripada dunia orang-orang yang kerak dirinya daripada dunia mereka senantiasa bersama Allah, itu Al-Mufaridun sahabat Kilah ditanya Rasulullah, pemimpinnya Rasulullah mak siapa dia siapa dia ke mereka itu Nufaridun itu ya Rasulullah. Kal Jawab Rasulullah Al Munazihuna, hmm? Al Munazihuna, Allah yang Al Munazihuna ay, Allah yang Al Al bersihkan dia mereka itu, Al Muzakkuna Allah yang bersihkan dia mereka itu. ...bizikirlahi ta'ala... ...dengan ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tazi... ...orang-orang yang bersih diri mereka itu... ...daripada apa sahaja selain daripada Allah. Orang-orang yang bersihkan diri mereka itu... ...daripada apa sahaja selain daripada Allah... ...dan membersihkan Allah daripada apa sahaja dia tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala dengan aqo dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka wada wadhkha an zikru anhum au zarahum selama hapulah oleh zikir itu zikrullah itu selama apa lah oleh zikir itu anumran mereka itu daripada anu ha, faridun itu arunaziun itu auzarahum akan dosa-dosa mereka itu dengan kita berzikir kepada Allah dan dengan kita banyak berzikir kepada Allah maka zikir itu bersihkan dosa-dosa kita wa radu al-qiyamata khifaq mereka, mereka akan datang hari kiamat ha, hifam hakandat mereka itu ringan ringan, belakang, ringan ringan belakang mereka daripada memikul dosa-dosa orang banyak berzikir ha, orang banyak berzikir termasuk bertobak kepada Allah subhanahu ta'ala bertobak berzikir termasuk tobak ha, bertobak kepada Allah itu zikir juga Apabila mereka datang hari kama esok, mereka teringat. Tidak memikul. Belakang mereka tidak memikul dosa-dosa. Sumaqalah. Kamu berkatalah Allah Azza wa Jalla. Hari kama esok. Apabila mereka datang hari kama esok agar mereka keadaan ringan belakang mereka ringan berarti mereka datang tanpa dosa dikaitan maesok dan berkata lai Allah fi sifat in pada sifat mereka itu ukubilu alaihim bi wajih Allah kata aku mengadap muka kepada mereka itu dengan Muka aku berarti aku tumpu. Allah tumpu kepada mereka itu. Allah bagi tumpah penuh kepada mereka itu. Dengan rahmatnya. Atara. Man wajah tuhu biwajih. Ada kamu fikir. An-naman ada an itu. Atara an-naman ada kamu fikir bahawa orang yang kamu, yang aku telah menghadap muka aku kepada mereka itu, kepadanya. Atara an-naman wajah tu bi wajhi. Ada kamu fikir bahawa orang yang aku, hamba akulah. Yang aku telah menghadap akannya dengan muka kepadanya. Atara Ayah alamu ahadung, kalau ada kamu tahu oleh siapa saja, ayah saya nak kalau apa kok, uridoan Yahu, aku berhana bahwa beri, aku beri akan dia. Bagi orang yang aku maha bagi bagi orang yang aku tumpu kepadanya dengan rahmat aku di akar esok, di hari khamis esok. Adakah orang yang seorang so pada manusia mengetahui perkara apakah -apa yang aku nak beri kepadanya? Atara an-naman wajah tuhu biwaj'i ayah lamu ahadun. Ah tu, ah tu. Hamzah Islam. Dia akan melihat akan orang yang aku telah menghadap akannya dengan muka berdakit. Orang yang aku bagi rahmat. Eh, orang yang aku bagi rahmat kepadanya, tumpu rahmat kepadanya. Adakah mengetahui oleh seorang, oleh siapa saja seorang, oleh siapa-siapa saja, eh? akan benda apakah aku berkandang bahawa aku beri akan dia, akan dia berkara itu. Itu maka Allah, kemudian kemudian kemudian berkata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, awaluma uqtihim, an aqidi sanuri awal awal sekali perkara yang aku nak berikan kepada mereka itu awwaluma uihin mula sekali perkara yang aku nak berikan kepada mereka itu apa an aqidisa nuri bahawa ialah bahawa aku menjapok akan cahaya aku fi qulubin ke hati mereka itu eh benda yang mula-mula sekali orang yang datang adik-adik esok -adik -adik -adik -adik -adik. dengan tidak buat dosa Allah tumpu dengan rahmat tumpu kepadanya rahmat-rahmatnya tumpu kepadanya rahmatnya kesihablahnya yang ada tanya adakah seorang yang mengetahui apakah aku nak beri kepada orang yang aku tumpu kepadanya rahmat aku ini Allah kata mula-mula perkara yang aku nak bagi pada mereka itu adalah bahawa aku capak ke dalam hati mereka percaya aku. Tak bagi dulu kata silalah. Nok ajak akan. Fa kepada aku. Dan percaya pada aku bagaimana aku kita eh, daripada daripada ham mereka itu. Mereka akan dapat makrifat Apabila Allah cabut hati Cabut nu kenal hati Hamur-hamur tadi Maka hamur itu dapat makrifat Dipada Allah Dapat kasyaf kepada Allah Dipada Allah Dapat menerai Asrah daripada Allah Maka mereka boleh cinta tentang Allah Sebagaimana Allah cinta tentang mereka itu Allah tudahkan pada mereka itu, akiq akiqan Allah nak dedah pada mereka itu yang harus eh, didedah pada mereka itu. Faidan madukaluhaga kulihi albabuddahfidani. Likan itu <tik> faidan oleh oleh ni makan itu izan itu bukan izah. Maka oleh makan itu madukaluh babul fitu ruba masuk hada kulli ruba masuk ini nurullah ini ruba masuk nurullah ini an ruba masuk alhaqi alhaqi alhaqi haqiqa al -ah haqiqa alasyai ini alkasyaf kasyaf ini semuanya adalah albabul dakhilani pitu sepuluh jalan Nol call di itu sebelah dalam, di dalaman. Daripada hati manusia, daripada hati hamba yang telah bersih hatinya daripada sifat sesungguhnya, daripada benda-benda yang berkat dengan duniyah. Alladi, albab dalilan, dalilan itu di itu dalam itu. Alladi memandang ia lulus bila alam roib kepada alam roib. Wa huwa al-murid itu alamul khas alamul ilahi alam ketuhanan alam al-murid alam ketuhanan alam ketuhanan berarti alam uh, yang bawa kita kepada Allah uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini beza kita daripada semua jamaah dengan orang wakil Wahhabi mereka tidak peduli kepada hati mereka. Dengan sebab agama mereka adalah semua Zahir. Dan agama mereka semua Zahir. Akidah segi Zahir, syariah Zahir, ibadat Zahir, syariah Zahir, semua Zahir. Itu biasa. Akidah, akidah Zahiri. Wahabi ini akidah mereka, akidah Zahiriyah. dengan Sebab itu dikatakan okay, mujassimah, musyabihah sebab oh, mereka dikatakan musyabihah munjassimah dengan sebab al-munjassimah wal-munjassimah umur zahiri yu. orang yang akidah mereka akidah zahir dan juga ibadat mereka, ibadat segi zahiri Semu, eh, semua semua perkara mereka hanya zahir saja jaga zahir saja Jaga Zohi saja tidak jaga, hati tak jaga. Sebab, sebab mereka, eh, mereka buah tupi. Eh, Kod aflahaman zakahak. Kod aflahaman zakahak. Sehingga telah dapatlah like, keningi, boleh orang-orang telah bersihkan hatinya. Mereka tidaklah tersih zakahak sebagaimana kita tersih. Dekat zakahah abil ikhlas dengan ikhlas mata-mata. Tapi nak samar dek ikhlaslah mana? Ikhlas itu adalah adalah samarah. Ikhlas itu adalah samarah. Adalah hasil daripada eh, daripada kita berjaya, belakang kita berjaya, buah sifat-sifat mana? Kita berjaya daripada buah hati gerak hati kita daripada al alaikat dunia wiyah. Maka naiklah ikhlas. Selama mana kita, hati kita penuh dengan sifat-sifat mazumumah. Eh? Selama mana hati kita eh, eh, tidak takut daripada ala'iqadun nawiyah. Maka tidak akan datang ikhlas. Sebab ikhlas ini adalah eh? al-samarah. Al-samarah. Al-ikhlas bernama al-ihsan. Selalu ihsan kena ada al-iman. Selalu ihsan kena ada al islam Al-ikhlas ihsan adalah al ihsannya. Hingga ihsan atau kembali ikhlas. An tak muda Allah tarah, wahilam tak kuntuarahu itu ikhlas. Wah karquala bahu min al qalbi ila alam ilai bi zauzandu. Kalau kata udah sebahagia maklumat dari Nabi Allah. Begitulah ariefinalillah, minal qalbi, kepada hati, ila alamin pada alam ada alam itu, ila alamin ilahi, alamil ilah, kepada hati kepada alam alqai alamil ilah ada apa zauzana itu, ada lubah, zauzana ni lubah, zauzana ni lubah. Sebagaimana di atas maqam Bila manusia mengadu eh, Kepada sisi Aisyah eh, Banyaklah eh, Banyaklah maknanya Berlaku eh, kemarahnya Rezeki terputu Udia terputu eh, Tidak susah Bila sisi Aisyah kata laleak, eh, Di atas nama maqam Rasulullah itu Ada kedak zauzana. Buka kata zauh zana. Nubang. Wa nahna nubayinu al-farqa bayna ta'allumi wa ta'allumi bayna ta'allumi wa tariki wa kami di sini beza nak menerang akan perbezaan antara belajar ai taallum fukahai. fuqahai wa at-tasawuf tasawuf al-mutasawwif wa at-tasawuf ay al-mutasawwifa al sufiya لأترى بلاجاء الفقهاء والمتكلمين والمحدثين أصحاب الشرعي أصحاب الشريعة علماء الشريعة وتصوف المتصوفة دان جاؤ دا تزكيح تصون تزكيح تصوف تزكيح Jagat Tosom dan jagat tasfiyah jagat tasfiyah jaga hati uli ulama Tosom. Apa bezanya antara dua? Di antara kita fakah, mutakalimin, muhadisin, sabar syariah ini, belajar ilmu di antara Tosvia dan Kolbi hati. Yang dilakukan oleh ulama atau pada mendapatkan ilmu. Kami nak beza ada antara dua ini. Misalnya dengan satu perumpamaan, eh? iikaya pada satu cerita. Pakat hukiai tersungutlah cerita ini ceritanya, enak halus ini bawa penduduk Cina, negara Cina, penua Cina. Waharum, wahahla Rumi, dan beruduk negara Rum. Karena fasi telah berseai mereka itu baina yadai makdin muluki. Telah berseai lah mereka itu beruduk Cina dan beruduk Rum itu dihadap pes bahagia pada gajah-gajah mereka. Bius nisina ating dengan comelnya petukeng ni pada ukir dominya an mengukir fisinaa pada petukeng pada pada membuat ukir fisina at fisnaa an naksi pada pada kayu atau ukir pada seming kita sekarang ukir tengah hari buat di seming dulu kayu Otoswiri daripada membuat gambar. Ha. Jadi dua satu kupol, satu kupola ha, nunjuk kemahiran mereka itu pada mengukir. Yang kedua satu kupola menunjuk kemahiran mereka itu pada ha, membuat gambar. maka fastaqara, maka telah tetaklah rakyul maliki oleh pada pak raja tadi. Alak yusallimah ilahin sifatan. Bukan sifatan, khashabatan. Bukan sifatan, khashabatan. Khashabah. Maka telah tetaklah oleh pada pak raja itu Atas bahawa yang kepada mereka itu akan khasabah, akan sebatai kayu, sekerak, sekerak kayu, ditangkosak alusini ninhak janibat. Supaya mengukilah. Ha, boleh beruduk cina daripada kayu itu, khasabah itu janibat pada satu pihak. Mana gaja ni, ni ambil eh ambil batang kayu eh oh, kata ke okay, besar eh besar, oh, besar begini ah oh, besar pada eh, produk ini oh. jadi dia minta daripada produk Cina eh, buat ukir di satu ibadah stopeha pada sepahak daripada kayu itu. Sebelah sore lah. Man. Sebelahnya, dia minta pada penduduk-penduduk cina buat ukiran, eh. Sebelah pada kayu itu. Wa'lu'ruh mi jani ben. Atas pada Ahlu'usin. Maka tetap oleh pendapat raja tadi bahawa menyerah kepada mereka itu ilaihi mana kedua-dua alusin warum. Nah pada duduk Cina dan rum agas es eh, sekerak sebatai kayu anda kita kata eh, kita kalau istilah kita maknanya eh, uh, sebatai pada mu balok uh, sebatai balok tular kerak sebanyak sikit besar sikit eh, supaya buat ok lah oleh penduduk Cina dan buah alur rumun janiben dan sebanyak eh, Uh, membuat, membuat uki lah boleh duduk cina akan sebahagia yang lain sepuluh sahaja tunjuklah kemahiran masing-masing wayurfi dan menutuklah di antara kedua-dua di antara kedua-dua dan antara dua aljani dia diwak tirai uh. batai kayu di tengah uh, tutup dan tirai aa uh. Produk China ha, tak nampak apa dilakukan oleh produk rum, produk rum tak nampak apa dilakukan oleh produk Cina Sebab apa Yurhi menjatuhkan antara merendahkan antara kedua-duanya agak hijau ketirah. Dia menaat ittilah akari kamilum ilallah sawhidin supaya menghalanglah raja itu. Ha, boleh melihat akan melihatnya sebahagia sebahagia daripada mereka itu ha, kepada kawannya supaya tidak melihatlah oleh produk cinta si, asin akan apa dilakukan oleh produk ru akan dilakukan sebagaimana itu oleh boleh berpikiran ha, raja tadi wa jama' al-rumi gho'ra'ib al-aswa' asbab, maka kutlah kukullah duduk rum akan ia pelak-pelak daripada al-asbab, daripada ai daripada asbab ini bahai celupah. Uh, jadi produk rum kupos uh ia pelak-pelak daripada bahai celupah. Warna-warni Wada kalau alusi ini ya sekoluna jani bahum. Maka mulalah berudu berudu si. Wada kalau aisyaraa, mulalah oleh berudu si, ya sekoluna menggilaklah mereka itu, jani bahum akan sebelah sebelah kayu punyak mereka itu. Kalama fara alurumi telah selesai oleh al Iddaa ah Ida'a Al-Sini Annahum Aydhan Farah selesai oleh penduduk Rom maka dakwalah oleh penduduk Cina bahawa mereka, mereka juga telah selesai penduduk Cina kita selesai dah kerja kita Cina kata, penduduk Cina kata kita sudah selesai juga Fata'an Jabal Malak Al-Malik al aku rasa pelaklah jadi pelaklah oleh raja qata'an jabal malikuk aja jadi pelak oleh oleh raja minhum daripada mereka itu ai al-sing meru wa qala kaifa wa qala ketika mereka al-malik raja itu kaifa kaifa faragh bagaimana selesai bagaimana bagaimana kamu telah selesai Walam niat tu Bishab Dan, tidaklah mereka itu telah mendatak dengan sesuatu daripada bahan-bahan celupan. Ha. Maknanya, jadi, alurum, ha, dia kupu bahan-bahan celupan yang pelat. Tapi, produk Cina, Eh tidaklah mereka itu dan lupa bah eh? bah bagaimana kamu tersesat dah Faqilah Ma'aikum ha. Faqilah maka ai ni Malik maka dikatakan kepada ha, sebagai wakil kepada raja Ma'aikum tidak ada apa halangnya atas kamu. Sesat sesalah, irfan oleh hijab, agak oleh kamu akan tirai yang yang yang mengekang, yang menghalang dua pihak tadi. Kota aman, mereka telah perhati, semua orang perhati. Fauhul iladali, akan dilakukan. Kota aman telah perhati oleh kamu, irfan oleh hijab. Kota aman agak oleh kamu akan hijab, ada perhati oleh kamu, perhati oleh kamu. Kau fuilah dalih, maka kerela lakukan sebagaimana diperintah Waruf al hijabul dan diakai akad hijab. Fahidah ajak ibu Asbari wal alwani wan Nukusit azharu watalat lau bisyat baru kain wasalfaim. Maka tiba-tiba Fahidah tu, maka tiba-tiba ajak ibu Asbari tiba-tiba ia flat daripada uh, celuk-celuk warna warni tadi wal alwan diwarna-warno wanukusi dan ukir-ukir tazharu ha? tazharu maknanya bersinasa-sinah wa dalalu uh, tazharu wa dalalu wa tasrotu Allah bersinasa-sinah biziyadati bariqin dengan pertambahnya sinaran wassafa'in dan kebudan kebersihan bersinasa dengan petamohnya bersinar, sinar bersinasi. Kerana apa? Tiba-tiba kedua-dua hal itu, eh, penamoh yang yang penamoh yang yang warnakan dengan warna dengan pada benda warna-warni cerut-cerut itu berwarna-warni dan yang berukir itu bersinar-sinar, bersinasi. Itganu um yoskaluna. Mada magerum, ah, ia akan mereka itu alusi. Ya sekolahlah mengilaklah mereka itu, akan ukir ukir mereka itu. Mada magerum, selamanya yang lain mereka duduk arum yang khusyuk mengukir jadi maknanya ah berduduk sini, mereka mengukir pada masa saya samu mereka menggilak eh di mana ketika duduk rum mengukir dan mewarna-warnikan Mukhairam mereka di nafar nafar nik nukbet tadi. Maka wali syafi'ah maka ulama tasawuf... sah, yang sekoluh na, mereka menggilakkan hati mereka itu. Wal ulama yang khusyuk na, ulama ukaha mutakalimul hadisul yang khusyuk na, mereka itu. Ama yang kasihul ulamae yang kecewa lahum bi tibarikin dan apa terdedah bagi ulama' ukahak, mutakal muhadithin terdedah lahum di susia terdedah lagi ulama' bersawf, bi-ziadah tibarikin dengan pertambahannya sinarah wa wara'ama yuhassiluhu al-ulama' Dan nisbalik apa dihasil akan dia oleh ulamak fukuhak mutakalimun yang kasyulahu terdudahlah bagi mereka itu li sufiah umur oleh perkara la yatasawarul usulah yatasawarul usulul ilaiha dan tamahlah bagi mereka itu ayah ilmu tasawwifah agar perkara yang tidak dapat digamarkan dapat disampaikan kepadanya kepada perkara itu illa bitakalluf illa bitakalluf taallum illa bitakallufi taallumi maka ilmu illa bitakallufi taallum ni kenengah bersusah payah belajar jadi apabila ulama-ulama tsawf mengil hati mereka itu daripada sifat-sifat mazmumah dan daripada perkara duniawi yang menghalang yang menyekat agama mereka itu eh Ulama, Ulamak, fukahak, ha, mutakalimu dan muhalisuh yang khusyuk. Mereka sedang mengukir. Jadi kita ni banyak uki. Kita baca, kita belajar. Mana kita ni seadah seolah mengukir. Ha, tidak menggilakan. Ha, kita uki tidak menggilakan. apa terdedah bagi kita daripada ilmu-ilmu, terdedah juga bagi ulama' Toso tapi dengan lebih bersinar dengan lebih berjaya dalam hati mereka selain pada itu, hasil bagi ulama' selain daripada apa di sebalik, apa dihasil oleh kita ulama' aktual ilmu muhaddithu kita lah bagi ulama tasawuf untuk perkara yang tidak dapat digambarkan dapat sampai kepada ke itu malaikat dengan proses supaya belajar maknanya banyak benda-benda terdedah kepada ulama tasawuf benda-benda raib benda-benda hakikat kalau kita nak dapat benda tu kita kena belajar susah kena penat berusaha sungguh-sungguh -selur. Itu berbeza. Jadi, aa, produk Cina, mereka menggilak akan apa yang mereka uki. Mereka uki mereka uki, mereka uki, mereka uki, mereka uki, mereka uki, mereka uki. Orang yang pada mengukir-mengukir. Wa ilaihi ini kepadanya kepada eh, Kepadanya, kepada yang kepada andaskud minatakri kepada huraya terdahulu itu al isharatu isharah biqali nasbun nabi SAW alaihi wa sallama ma la an ra'at wa la uduna sabiat wa la khatar ala qalbi bashar ma wa ilayhi wa ila ana min juga wa ilayhi wa ila pada alam ghaib itu alam al-ghaib itu isyarah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma la alam ghaib ini termasuk gha dan raga dan sebagainya perkara yang mata tak biasa lihat wala udunu sama yang lingo tak biasa dengar wala khatara ala qalb insan kata-kata tidak bisa terletak atas hati manusia. Itu benar-benar. Eh? Eh? Syurga. Eh? Syurga, hakikat syurga, Wallahu'ala. Hmm, tapi kita boleh tahu sekolah ada benar-benar ha, Allah -benar sebut. Hurain. Hurain. Hur bidadari. Hakikat bagi ada bidadari tak tahulah mana comel, comel, tapi comel lah mana oh comel ni, oh 70 kali comel eh, banding dengan eh, perempuan, wanita yang tercomel setadah ni tidak dari 70 kali gana daripada tu dalam mana Allah ma'ala anura'at ma'ala adunul sami'at wala qatra kita dengar ada rumah, ada zenggiber ada penamu faqihah ada penamu asal ada penamu banyak nama eh? kita dengar nama-nama hakikatnya Allah yang mengetahui dengan sebab ma la'in nuraat wala uzul saqala qatra ala qibasa Wa biqaulihi nuwa'i wa'i wa'illahi ni Kepada juga alam ulangai itu eh, Isyarat Biqaulihi biqaulihi ta'ala Ayaklamu ahadum Iza wajah tu wajhi, Ayya sya'in budi du'an ubtiyahu Ayyiyahu Dan juga pada alam ulangai itu Isyarat Dengan, dengan parahmat Allah Subhanahu alaihi hadir kursi tadi dan mengertai seorang, abang aku telah menghadap akan seorang itu dengan mukanya. Berarti aku tumpu rahmat kepada dia. Ayah saya, akan sewaktu apa, kau uridu, aku berkandungan untuk Yahu, ayah. Kalau aku beri akan dia, akhirnya. Allah jawab tadi. Dan aku terserah, Awaluma u'tiya An akhidifan nuri Si kuluh Wa dalika Wa dalika Wa dalika Wa dalika Insitahu Al haqqaq wal asya Min alam al-ghaid Terbukanya Hakqaqika Dan Walamna ghaid bana pada alam ghaib itu fil hayati pada hakikat fil hayati pada hakikat hidup fil hayati fi fi illa ia al hayat illa hakikat al hayah ia al hayat ayha ia hakikat al hayat illa hakikat al hayah al muradatu iradikatak bi qodrani min Allah ta'ala Iza da'akum lima yuhayikum. Wabila telah menyerulah oleh Muhammad atau oleh Allah hakikat kamu bagi perkara. Ia manamka itu menghidulah ia akan kamu. Hayah mana? Hayah al-haqiqiyah. Hayah yang sebenar. Hayah yang penuh dengan hakikat al-asyah wa warah ibuha Ha, wa ajak ibuha Fa'indah zalika Fa'indah Wujud al-hayat al-haqitiyah Jika ada Al-hayat al-haqitiyah Ha'i, hey, pada itu Hidup tanah ini Hidup yang yes, sebenar-benarnya La'yamut Tidaklah Mati kaluhu oleh hatinya Bagai hidup detanke ini ha, sebagai hidup yang sebenarnya, perhati hatinya senantiasa bersamu, tumbuh kepada anak-anak Itulah hidup yang sebenarnya yang tidak mati oleh hatinya. Alal Hasan al Basri, At-Turabu la yaqoolu ma'al ilmah. Bermula hati, bermula tanah, tidak akan maghah. Tempat bagi iman. Hmm. Di mana saja tempat sampai iman. Eh, di mana saja tempat sampai iman. Dia bertubuh pada kita. Tidaklah tempat itu tidak akan dihajur oleh tanah. kufurat tempat mana penuh kufurat maka tempat itulah tidak akan makan oleh tanah la ala fir'aw bayaku ni di kulit ahadin al-ajuh maka adalah oleh kain itu maka oleh maka adalah oleh kain itu ay anturau Belah boleh kerana hati tidak makan tempat iman itu dikulik ahadin al ajaru bagi dia Allah jidya Allah palo al ajru ala imani al ajru ala, ala imani palo atas imannya palo ha. atas imannya ala katurin nasabi adalah pada khusus hariyah kebayarannya di dalam pertahai akan iman di dalam pertahai akan iman wal mu'minuna yasa'an bi'anarihim ila liqa illah ta'ala barmulahu alai alai mu'min akan berjalan dengan cahaya cara mereka itu pada hari akhirnya esok ila liqa illah kepada dengan jubah Allah dan ha? jumpa balasan Allah. Ikallah ila ila ila ila jazaa illa. Kemudian jumpa balasan Allah. Wa ila hada al isyarat dengannya pada perbezaan iman ini. Tidak sama. agama ini akan bergerak pada bahasa esok dengan sampai kepada syurga dengan iman-iman dengan nur-nur pada itu dan di antara seorang mu'min dengan seorang mu'min ada perwezaan di segi nur keimanan ini kepada tafawud fil iman, fil nur fi anwarim ini al-isyaratu biqaulihi alaihi salatu wassalamu inna ba'dah inna ba'dahum yu'ta nuran mislal jabali Sesungguhnya, sesungguh pada mereka itu diberi akan cahaya seperti bukit. Usaha sebuah bukit. Bapak Tuhan yukta nuran as'ara. Dan sesungguhnya, sebahagia sesungguh pada mereka itu orang dibagi itu diberi akan nur lebih kecil Aibn al daripada bukit. Hatta yakuna akhiruhum rajulan yukta nurahu ala qadri ibha qadamihi eng adalah yang akhir sekali dengar yang akhir sekali daripada orang mukmin. Tengok adalah yang akhir sekali daripada orang mukmin seorang lelaki laki, -laki diberi akan cahayanya ataqada ibham qadri ibham qadmehi. Ataqada ibu kaki. Nah, ibu jari uh, tapak kakinya. Cahaya dia akhir sekali orang mukmin And diberi cahaya akan dia paling kecil sekali sekadar ibu jari tapak kakinya apabilalah maka ia dapat cahaya sekadar ibu jari tapak kakinya maka bernyala cahayanya itu sekali-sekali sekali bercaya maka bernyala Padamlah sekali lagi. lain kali, sekali. Eh. Cahaya yang ada ibu jari kaki itu. Terkadar bercahaya. tiada padam. Fa'idah ada'a. Qadama qadamahu wa masyak. Abul telah bercahaya lah. Ay nuru qadamihi. Bercahaya lah oleh cahaya tapak kakinya. Qadama qadamahu. Hmm. Maka baga'lah ia. Muala'lah ia akan tapak kakinya. Wa masyak. Dia berjalanlah ia dengan cahaya yang ada tapak kaki tadi, dia boleh bergerak, boleh berjalan. Wa idha uksia, apabila dipadam akan nur qatamihi, hakih-cahaya tapak kakinya, qamam digilah ia, ay walayat haraku, dia tidak bergerak. Tak boleh bergerak. Wa mururuhum ala sirat melalui orang yang mu'min atas sirat itu, ala qadri nurihim, atas qadar cahaya mereka itu wa minhum mayamuru tarfal aini sing daripada al mukmin orang mukmin auram mukmin lalu as kelip mata lalu as sirat sekada kelip mata wa innahum yamuru kal barqi sing mereka itu mukmin lalu seperti sebagaimana sebagaimana kilat wa minhum kas sahad sing daripada mukmin lalu la iya akan seperti sebagian ajunya awet Wa minihum sehingga dalam mereka itu kankidah di neka al-kawqabi ha, sebagaimana yang jatuhnya ha, bintang. Wa minihum mayamuru kasyadil harasi sehingga dalam mereka itu mereka ada umum lalu sirat itu seperti lecak setiapnya kuda Wa nadi yukta ala ibrahim qadamihi yahbu dan barulah agad dan beri akitahiyahnya atau qadah atau kakinya Ha, kalau ada ibu kaki tap, ha, ibu kaki tampak kakinya ia merangkak atas mukanya dan atas kedua-dua kakinya dan atas kedua-dua dan atas kedua tangannya kedua-dua tangannya dan atas kedua-dua kakinya ia jurul ha. badanahu ha, menariklah ia akan tubuh badannya wa ta'allaq bi ukra ya juru yadahu ya munarik la iya akan munarik la akan tangannya wa ta'allaq bi ukra dan berkatulah iya dengan satu yang lagi. Dia juru, dia, dia ia juru ia dahul menariklah ia angkat tangannya wa yata'allaqu bi ukra da berkatana ia dengan kakinya dengan tangannya satu lagi ee bima daku jatuh ke dalam neraka jahannam Watusi tusibu jawani bahu annar dan tipalah akan lambung-lambung ha, kiri kanan pak kak pak pehok tu akan api neraka Ini orang yang dapat cahaya sekadar ha, ibu tapak kakinya. Qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala yahzaluka dadika. Maka sentiasalah mu'min itu, mu'min dapat cahayanya sekadar ibu tak ibu kaki tapak kakinya itu dan sentiasalah ia ha, begitu. Berarti dia merangkak, berarti dia merugai dengan satu tanggih, dia menolak, menarik dengan satu tanggih, atau yang khususah, ingat dia terlepahlah ha, daripada yang lepahlah minasirat. Atau yang khususah, ingat lepahlah ia daripada syirat, selamatlah ia ha, daripada neraka al-hadithah. Aitamin al-hadithah. Berbihazah dengan cara inilah, tetap waktu tu darajat iman cakap inilah okay. terbeza lah terbeza ha, lah berbeza lah darah jatuh iman darah jatuh iman kalau Nabi alaihi salatu wassalamu la wazina la iman Abu Bakrin bi imanil alani la rajah sekedar timai akan iman dengan Abu Bakar timai akan iman Abu Bakar dengan iman ala alam manusia manusia mukmin sekedar alam La iman Abu Bakrin bi imani al-alam ay mu'mini al-alam yang iman orang mu'mini alam ini lara jahat, mesti baga'lah li iman sedina ubakah. Wahada adhan huwa qawluqa'ili. Tersebutan nanti ini juga adalah perkata S, orang berkata La wuzina nuru syamsi seperti timai akan cahaya binun binun binu suraji eh, dengan cahaya lampu labu kuliah eh sihat timah apakah matahari dengan cahaya suraji jamuk dengan cahaya lampu labu di pasar pada siang hari kuliah daraja mesti lah eh, menangnya kuatnya cahaya matahari hmm. siang hari pasar lah labu berapa banyak pun eh kalah kepada cahaya matahari Percaya Nas sebagai iman manusia kasuraji seperti lampu-lampu, wahshumui seperti ilai, seperti lule-lule. Iman manusia biasa seperti lampu-lampu seperti lule-lule. Wah iman ul awliyah berimam, iman berimam oleh alwalid akan nur ilqama seperti cahaya mata cahaya bulat, menunjuni dan bida-bida. Percaya ul ambiyah berimam nabi kerana disyam seperti cahaya matahari. Iman kita adalah seperti lapu-lapu. Seperti leleng-leleng. Iman wali Allah seperti cahaya pulak, cahaya bintang-bintang. Iman Nabi-Nabi adalah seperti cahaya matahari. Berarti iman Nabi semua. Iman Nabi-Nabi di bawah di bawah iman Nabi-Nabi. Maka terpadamlah semua iman-iman. Terpadamlah semua iman-iman dan dengan sebab iman nabi adalah seperti cahaya matahari wallahu alam wa sallallahu Muhammad wa baraka wa salam wa akhlu da'wala dawahum alhamdulillah